«Постріл!» Напівсобака, напівведмідь відлетів на бік. Доброчинський сахнусь. «Ідіотка, пришелепкувата, придуркувата дурепа, кинь пістолет, ти могла мене поранити!» Заверещав він голосом напівкота, напівмавпи і влип у куток перед покою, наче його прибили цвяхами. Валентина вже опанувала собою, переконалась, що не влучила в людину – і не шукала пошкоджень у передпокої. «Стіни, двері, все інше відремонтуємо. Добре, що ця алкогольна придур жива». Тримала гарячий, бойовий, освячений пострілом пістолет обома руками і продовжувала цілитись. «Ти не зрозумів мене. Це ти, ідіот і придуркуватий дурень. Це ти зараз відчиниш двері і вийдеш, чув? Бо наступна куля твоя. Куди тобі? В живіт чи нижче?» Вона згадала, як верещав тоді на дорозі бандит, якому вона прицілилась нижче. Це подіяло. Подіяло магічно. «Я вже йду, вже йду. Я пожартував валюнчик». Валентина однією рукою відчинила замок, прочинила двері. «Забирайся, поки живий. Ще раз побачу, пристрелю на...» Двері глухо грюкнули. Валентина залишилась одна. Довго дивилась на пістолет – який судомно стискали пальці правої, якоїсь чужої, немов не її, руки. Обережно поставила на запобіжник, поклала на тумбочку біля дзеркала. От ти й вистрелила в людину, валюшу. Охрестилась. Добре, що не кров'ю. Бог зберіг. Власне, уперше ти вистрелила в людину ще тоді, на дорозі. Але то був бандит, реальна загроза. А тут Стас, нехай колишній, але коханий. Що це з нею, з Валентиною? В животі щось наше поврухнулося. Ще і ще раз. Хіба вже пора? Обережно ступаючи, пішла в спальню. Наштовхнулась на смішну, незрозумілої породи іграшку. Її голову між носом і оком прошила Коля. Наскрізь! Бідолашний напівпесик. Люди сваряться, а їм собакам дістається. Підняла іграшку, пригорнула, пожаліла. Виявляється, всередині шматочки поролону. Краї отвору пахли присмаленим. Де куля? Ні, куля потім. Зараз прилягти. Вона не встигла дійти до ліжка. В дверях знову заскреготіло. Хтось відчиняв замок. Валентина вхопила пістолат, вже не думаючи, автоматично, готова вистрелити у першого, хто зайде. Вона не думала, що цей хтось має ключа, тому не може бути чужим, не думала, не мала сил думати. Що це у тебе діється, Валюшо? Мені здалось, наче я чув постріл, і це не шампанське. Голос Віктора стурбований та відносно спокійний, без паніки. Наче зняв запобіжник десь у ній, усередині. Господи, Валюшко, кинь з рук цю гидоту. Теж ж мені знайшла іграшку. Це не для жінок, не для вагітних жінок, маленька. Це ти стріляла. Потягнув носом повітря, упізнавши знайомий дух війни. Хто тут був? Хто злякав тебе? Валя чемно віддала небезпечну іграшку і готямилась вже в ліжку на своїй рожевій подушці. «Випий водички, випий, мовчи, не треба, потім розкажеш. Ну, все, більше нічого поганого не станеться, іди до мене». Все, що трапилось після приходу Віктора, який з'явився немовчо рідник і зняв закляття, Валентина пам'ятала фрагментарно, уривками. Не могла навіть розповісти йому до ладу про все, що сталося. «Та Віктор і сам, здається, зрозумів. Він бачив Доброчинського, який прожогом вибіг з під'їзду. Казав я тобі, не принаджуй всілякий непотріб. Казав, тепер доведеться його добряче полякати, щоб відчепився. Здається, він вже відчепився. Неслухняними губами прошепотіла Валя, вчепившись у Вікторову правицю обіруч». Віктор обняв її, немов злякане кошеня, і гладив, гладив, поки з тіла вийшло тремтіння пережитого страху. Спитав обережно. «Як ти почуваєшся? Нічого не болить? Може, лікаря? Може, в лікарню?» Валя прислухалась. «Наче нічого. Мені здається, воно вже вирушиться. Отут, дай руку». «Чорт, забирай, ця жінка якась залізна». Іншій вистачило б одного телефонного дзвінка, одного візиту у такої нечисті, як це її колишній чоловік, щоб дитина вискочила, як пробка із шампанського, і вся проблема розв'язалася б сама собою. А Валька, дарма що така порцелянова, ніжна, якийсь скремінь, граніт, чавун, пластмаса нечутлива.